Не слід забувати в живій мові і цих слів. Дружки, товаришки, друзяки, товариство, компанія. А потім знову зустрівся з дружками, і все пішло по старому. П'янки, гульня, дебоширство. Читаємо в газеті, і поки не згадаємо російського слова дружок, дружки. Не можемо добрати про що йдеться, адже в українській мові є тільки слово дружка, що означає подруга або молода дівчина, яка бере участь у весільному обряді. Ой, хвалилася гречане панна своїми косами перед дружками матеріали Чубинського. Уранці йде Олеся дружок збирати Марко Вовчок. Російському дружок, що має іронічний відтінок, відповідає товаришок. «Що ж це твій товаришок, такий наче причмелений із живих уст?» «Коли йдеться про кількох людей, можна ще користуватися словами «товариство». «Веселе товариство, Стороженко». Староженко, компанія «Злі компанії доброго чоловіка зіпсують». І Із цього виходить, що в газетній фразі треба було написати «А потім знов зустрівся з товаришками». Або зі своїм товариством Зі своєю компанією І все пішло по-давньому Є ще українське слово «друзяка» Якоїсь мірою воно теж відповідає російському «дружок» А ще більше російському «дружище» Є ви товаріші-друзяки Собаки, а не Та Панас мирний Жарт не на жарт Неабияк. Іменник «жарт» дуже поширений в українській мові, мабуть, через веселу вдачу нашого народу. Це слово часто виступає в народних прислів'ях і приказках, а також у художній літературі. «З жартою біда часом буває, номис. Смішками та жартами одмовилась, а правди не сказала. Марко Вовчок». Бачимо це слово і у таких висловах, як «Жарт жартом, а це вже не жарт. Як мене за печінки бере, ноги трусяться, Ганна Барвінок. Миколі було не до сміху, не до жартів, – Нечуй Левицький. Андрій намагався обернути все у жарт, – Коцюбинський. «Я тебе питаю без жартів», – сказав Роман, – Нечуй Левицький. Проте на сторінках сучасної української літератури це слово бачимо часом навіть там, де треба інших, що більше відповідають російському вислову не на шутку, він не на жарт здрейфив. Йосип не на жарт розсердився. Наша класична література знала вислів не в жарт. Деякі тужить не в жарт. Ганна Барвінок. Російсько-український словник наводить прислівникову форму «неабияк», що цілком відповідає російському ні на шутку. Виходячи з цього, у наведених вищих фразах треба було написати «Він неабияк злякався», «сплохував». Йосип неабияк розсердився. Жора чи Юрасик? Женя чи Євгенко? Жора і Женя побились об заклад, хто з них з'їсть більше кисличок. Не тільки свята, що перед цим бігала з хлопчиками на випередки, але й маша, яка сама могла опороти чимало кислиць, з жахом дивились, як хлопчаки надсилу запихають собі в роти маленькі яблучка, що ніяк не хочуть більше туди лізти. Це уривок заповідання для дітей. Якби оповідання було перекладом із російської, або в ньому мовилося про маленьких персонажів десь у Росії, все було б у ньому цілком природно. Та ба автор-українець, дія відбувається на Україні, а герої оповідання – українські дітлахи, що живуть, ростуть і бавляться на тій землі, де з діда-прадіда дітей ласкаво звали Юрко або Юрасик, Маруся або Марійка – Важко сказати, чому автор дав перевагу Жорі над Юрком, Жені над Євгенком, Свєті над Світланкою, а з Маріки зробив Машу.